dan apakah peranan Musa As-Samiri. Jadi kita ulangi ayat yang terakhir sebelum masuk kepada ayat yang baru, kelompok ayat yang baru tuan-tuan boleh itu ayat 68 69 hingga seterusnya. Fa'muzu billahi minasyaitanir rajim. Fa akhraj lahum ijran jasal lahu khuar. Faqalu hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. فَقَالوا يَا رَبُ أَنَّ لا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلُ وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى سَلَكَ اللَّهُ العظيم Ayat ke-8 kemudian dari lubang api itu dia Musa mengeluarkan patungan asapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka Maka mereka telah berkata ini Rabmu ini juga Rab Musa tapi dia iaitu Musa telah terlupa Maka tidakkah akan mereka menghatikan bahawa patungan asapi itu tidak akan memberi jawapan kepada mereka Dan tidak berkuasa menolak mudarat mahupun mendatangkan manfaat kepada mereka dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku sungguhnya kamu hanya sekadar diberi cubaan dengan patung anak lembu itu dan sungguh, Rabmu adalah Allah yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, iaitu patung anak lembu ini sampai Musa kembali kepada kami Pada peningkatan, rahmatilah dikasih wa Sekian kita nak lihat pada kuliahan terdahulu alasan oleh golongan Yahudi yang banyak problemnya dengan Nabi-Nabi yang diutuskan Allah SWT ini Dapat kita buatkan sebulan Mereka sangat berhati-hati terhadap perhiasan Golongan kirti yang dipinjam ataupun hanyut ke lautan Sampailah mereka menembarkannya Kita dah belajar kan Perihasan dimaksudkan di sini Awzal min zinatil khaum Adalah merujuk kepada perhiasan ini Ataupun dihanyutkan dalam lautan Kerana kematian golongan kirti itu Kita masih kadang-kadang pelik Macam mana pula emas yang berak Boleh dihanyutkan ke tepi pantai Tuan-tuan yang masa pelik lah Dalam tsunami yang berlaku di Jepun Sebelum ini Motosikal yang berat Harley Davidson itu pun boleh hanyut kepulauan, ke, ke Kepulauan Hawaii kan tuan-tuan Berapa jauh itu tuan-tuan Memulakan bahagian Logam yang berat seperti itu boleh dipindahkan Bayangkan Janganlah kita Nak mempertikalkan perkara-perkara dia dalam Al-Quran Nak gunakan akal kita Logik akal kita Kononnya tuan-tuan Jadi para ulama tafsir telah buat satu kesimpulan di sini Mereka Menghindari perkara yang kecil tetapi melakukan perkara yang besar Sebagaimana dia dalam hadis sahih riwayat Abdullah bin Umar r.a Bahawa beliau ini pernah ditanya oleh seorang penduduk Irak Tentang darah nyamuk kalau kena pada, pada pakaian Apakah mencacatkan salat tersebut? Apakah tidak sah? Ibn Umar r.a telah pun menjawab Perhatikanlah penduduk Irak ini Mereka telah membunuh cucu Rasulullah Sallallahu s.a.w. iaitu Sayyidina Hussein bin Ali k.w.w satu perkara yang besar tapi dia tak rasa besar dia sibuk pula tanya tentang darah nyamuk kemudian tuan-tuan ini boleh ke kasihan datang ayat ke-90 Allah telah beritahu kepada Nabi Musa bahawa Harun telah larang penyembahan terhadap patung anak lembu ini kalau kita lihat dalam kita ke tafsir Indonesia kita akan lihat kata yang digunakan itu sapi lah sapi ini lembu lah tuan-tuan telah kita perhatikan bagaimana golongan Bani Israel cenderung kepada penyembahan patung anak lembu ataupun anak sapi ni kerana biasalah orang yang dijajah ini pemikirannya nak diasingkan daripada penjajah amat payah tuan-tuan macam kita juga negara kita pernah dijajah oleh British sebagai contoh British ni memang menindas datuk nenek moyang kita tapi sampai sekarang bila British telah pun dihalau keluar datanglah kemerdekaan dalam negara kita ni tuan-tuan yang -tuan, masih lagi kita sembuh mengidolakan Negara kafir yang pernah menjajah Dato'il yang kita kan tuan-tuan Itulah dipuji pujinya Bahkan jadi kebanggaan pula di mana you belajar London, England Tak ada pula yang bangga belajar kat Madinah kan Tak ada pula yang bangga belajar, belajar di Al-Azhar Tak ada yang bangga belajar Sebagai contohnya Di Mukta, di Almuk Di Amman, tempat para sahabat dahulu Di Amman Tapi kalau belajar di England, cakapnya pun lain Gayanya pun lain bila menguasai bahasa penjajah ni rasa satu kebanggaan pula seolah-olah itulah namanya apa tuan-tuan itulah nama ketamadunan jadi kecondongan hati Bani Israel ini untuk menyembah Tuhan yang berbentuk seperti boleh dilihat satu objek sebagai contohnya berhala ini tuan-tuan pula kita bincang Nabi Surah Al-Araf kan tuan-tuan Perkara ini telah dibawa oleh Allah SWT, SWT Dalam dari aspek yang berbeza Kalau kita perhatikan hari ini Kata Pak Hamka Sebagai contohnya di muzium Mesir yang terdapat dalam Di Kairo sebagai contohnya Di Kahira Antara Tuhan-Tuhan yang pernah disembah oleh orang musyir Ataupun kaum Fir'aun Purba Kala ni Ada bagai-bagai Ada binatang seperti ular, buaya Kambing pun disembah, kera Termasuk juga Anak lembu Singa dan macam-macam Ni Tuhan-Tuhan orang Mesir lama pula Dengan nama yang bagai ISISnya, Imhotepnya, Amunnya, Pesnya, Anubis Ubastet Macam-macam nama yang pelik-pelik tuan-tuan Jadi tuan-tuan ni nanti yang dikasih orang sekalian Antara yang paling terkenal Yang berabad-abad disembah sebelumnya kata Pak Hamkar lagi Seorang yang amat buat mengkaji Pak Hamkar ni Seorang sejarawan tuan-tuan kita akan baca tafsir Al-Azhar ni Kita lihat dalamnya Penuh dengan kenangan dalam hidup Perjalanan yang dilalui olehnya Luas, jauh perjalan luas Pandangan lah tuan-tuan Benar kata-kata patah Melayu seperti itu Mereka pahamkan seluruh seluruh dunia ni Mengabadikan Apa yang dia diobservenya seluruh dunia Untuk dicatatkan sebagai satu bitaka Yaumiyah perjalanan hidup Untuk dibaca oleh kita Mentafsirkan ayat Allah SWT Menarik pendekatan kata menarik Meteorologi menarik tuan-tuan dalam tafsir Al-Quran kali. Antara tuhan besar ini semua huli, Raun Kuno ini iaitu Apis, Apis yang digambarkan sebagai seekor anak lembu jantan. Ini antara tuhan yang terpenting itu sebab dua besar patung ini. Inilah agaknya yang diminta Tentuan Yahudi dan dikasihkan dalam kefahaman orang-orang Yahudi, golongan Bani Israel ini supaya diambil dan disembah untuk menjadi tuhan yang mereka sembah. Jadi, sudah ada kecendungan itu telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Tuan-tuan ini berhati-hati yang Jadi, nanti kita akan lihat pula dalam surat Al-Baqarah. Walaupun mereka ni telah melakukan berbagai-bagai keingkaran terhadap Allah SWT kekufuran, tapi Allah SWT masih lagi memberikan kepada mereka ni nekmat tuan-tuan dengan turunnya almanah wa salluah yang pernah kita bincangkan dahulu dia teduhkan mereka di bawah teduhan awan bila berlaku kepanasan yang amat sangat di Semenanjung semanusia itu ketika Nabi Musa dan Bani Israel tidak menjumpai jalan keluar selama 40 tahun, nanti kita akan lihat perkara ini -ard, sana. jadi masalah yang berlaku kepada orang-orang Bani Israel bulung Yahudi lebih tepat untuk kita katakan perikut yang tidak setia kepada Nabi Musa kerana kegelisahan dan sentiasa rasa tidak puas Allah turunkan makanan yang sudah dimasak, mereka minta pula diturunkan asum wal bصل. Turunkan bawang putih, timun, bawang merah, kacang nak dimasak sendiri. Tengok betapa kejamnya dan jahatnya golongan ini mempermain-mainkan apa yang Allah SWT telah turunkan makanan yang siap dimasak, Diminta pula makanan yang mentah. Tidak ada kepuasan pada orang-orang yang gegil seperti ini tuan-tuan. Oi engkar dalam keingkaran, ditambah pula dengan kebencian terhadap Nabi Musa yang ada dalam hati menyebabkan dia sanggup untuk mengikuti Musa As-Samiri bagi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Lagi satu okay. perhatikan di sini tuan-tuan ini dikasihi sekalian. Allah menjelaskan walaqad qala lahum harun min qabl ya qaumi innama futintum bi wa inna rahman fattabi'uni wa ati'u amri sebelum kekacauan ini berlaku sebelum mereka menyembah patung agil patung anak lembu ni tuan yang ditiru daripada api setuhan orang mesir purba ni Nabi Harun telah pun menurunkan memberikan nasihat kepada mereka Kami tahu kepada mereka bahawa berhala ini merupakan satu benda yang tidak akan bermanfaat kepada kamu dan samiri datang hanya untuk menguji keteguhan iman kamu menuju Allah Subhanahu wa yang telah diajarkan oleh Rasul-Nya itu. Jadi ramai ayat ini disebutkan bahawa Nabi Harun menyebut satu ni antara sifat Allah Subhanahu wa taala iaitu Ar-Rahman. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa atii'u amri. Allah Subhanahu wa punya sifat Ar Rahman yang di-highlightkan oleh Nabi Harun ketika peringatan ini lakukan. Ingatlah dengan kepemurahan Allah Subhanahu Wataala yang sifat belas ihsannya kepada kamu, kamu lepas berdiri. Fir'aun tahu. Inilah hujung seruan Nabi Harun kepada mereka, sebab Nabi Harun telah mendapat amanah dari Nabi Musa, adiknya, sepeninggalan Nabi Musa ketika dia nak menghadap Allah Subhanahu Wataala berjumpa dengan Allah Subhanahu Wataala hendaklah Harun menjaga amanah ini, memelihara, memimpin, memimpin kaum ini itu. Tapi nampaknya kaum yang telah tersesat ini tidak mahu peduli lagi perintah nabi nabi Harun tuan. -tuan. Surah mereka telah berkata: Kalaulah berhala ihi akifina hatta yarjia ilainah Musa mereka menyatakan kami tidak akan meninggalkan patung ini bahkan akan tetap menyembahnya sampailah kembalinya Musa kepada kami nabi Harun sendiri pun tidak dapat bertindak lebih jauh kerana ini masalah kewibawaan tuan-tuan personality charismatic. Nabi Musa kita telah pelajari merupakan seorang Nabi yang memiliki kekuatan wibawa sehingga ditakuti oleh Bani Israel berbanding dengan Nabi Harun seorang yang lemah lembut maka soal lemah lembut ini tentunya nak dibandingkan dengan Nabi Musa pengaruhnya jauhlah lemah berbanding Nabi Musa bahkan mereka telah memberi amaran kalau engkau berkeras mendakwa kami meninggalkan terima ini, kami akan bunuh kamu Sebelum kita pun dah bincangkan perkara ini dalam soal al-Quran melalui tuan-tuan. Dan Nabi Musa pun sampai ke tempat mereka dalam keadaan sangat marah dan marah ini kerana Allah Subhanahu Pernah kita jelaskan dulu ini berkaitan dengan ayat yang ke-86 gambaran kemarahan Nabi Musa kerana Allah Subhanahu Wa Musa ila qaumihi wadwana asifa an qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'adana hasana. Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Marah ini marak kan Allah Subhanahu wa taala bukan marah yang berasal ke bin marah bila melihat ketetapan Allah Subhanahu wa taala urusan akidah ni dia permainkan dipandang mudah oleh Bani Israil yang telah sesat yang telah diselewatkan oleh Musa bin Samiri bantuan. kemudian datang pinta Allah Subhanahu wa taala di sini bagaimana cantiknya penggunaan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala merusia ayat ke-92 قال يا هارون ما مناك إذا رأيته ظل ألا تتبع أفعل سيت أمري قال قال يا ابن أم لا تأخذ بليحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا كأولي موسى berkata wahai oh, ya harun apa yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka tersesat sehingga engkau tidak mengikuti aku ataukah engkau sengaja melanggar perintahku Harun menjawab Wahai putera ibuku Janganlah engkau perang janggutku Dan jangan pula kepalaku Aku sungguh bimbang Engkau akan berkata kepadaku Engkau telah memecah belahkan di antara Bani Israel Dan engkau tidak boleh ada amanahku Pada pengen yang berhenti, nanti kasihan sekalian Sekarang kemarahan Nabi Musa ini Diekspreskan dengan bentuk tindakan kepada Abangnya, Nabi Harun Tindakan yang lakukan itu secara spontan Tuan-tuan adalah menarik janggutnya Menarik kepalanya dengan perasaan marah, kita akan lihat Habib Harun menjawab kepada Musa Dengan penggunaan bahasa usulup yang sangat menarik Untuk kita kaji bersama-sama Mengapa dia sebut di sini Wahai anak kepada ibuku Sedangkan mereka merupakan seayah seibu Mengapa penekanan kepada ibu Pada ini akan kita kaji dan kuliah akan datang Allahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa rabbil alamin Wabarakallahu barakallahu